Спецпроект Українського Радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герсименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки відомої української письменниці Євгенії Кононенко «Останнє бажання». Це сповідь Івана Івака про радянського письменника, однак ним він був не завжди, бо в сталінські часи працював в НКВД, виконував вироки у кімнаті 31Б. В керівництва був на гарному рахунку, мав професійні відзнаки, окреме помешкання та навіть спецпайок. Проте якось сталася дивина, коли Іван та його напарник не змогли виконати вирок країни Рад. І ув'язнений залишився живий. Власне, Іван досі не зрозумів, хто тоді був за арештанта, чоловік чи жінка. А може інспектор, який перевіряв правильність роботи катів? А може Янгол? Так чи інакше, але саме після цієї дивної історії Іван Івак написав рапорт на відставку та вирішив стати письменником Отож, про рукописи, що не горять, і сповідь, без якої не відпускають звідси і не приймають там Стрінки роману «Останнє бажання» читає авторка Євгенія Кононенко Люба почала тяжко хворіти Хворіла кілька років, померла за перебудовою Іван збагнув, яка вона, лише в її останні дні, коли вона вже не вставала, а він сидів біля її ліжка. «Ти ж робив чорт на що, коли працював в органах», – спитала вона, але не забрала своєї руки з моєї. «Це було давно», – відповів Іван. «Але мені ти завжди був добрим чоловіком. Як це узгоджувалось, Іване?» Ти забула той період, коли ми щойно отримали цю кімнату, куди в'їхали з гуртожитку. Тоді я був нестерпний, до тебе також. Тоді для всіх нас був дуже тяжкий час. Ти виправився. Мало того, це я безсовісно нагадувала тобі про той час, коли хотіла від тебе щось отримати. А я й не помічав. Я виправився, коли став писати. «Я не читала твоїх книжок», – із деякою бредливістю сказала Люба. Люба все життя пропрацювала в бібліотеці та завжди читала багато. А тоном свого голосу, яким вона вимовила ті слова, вона ніби дала зрозуміти, що вважала Іванову кар'єру письменника ще аморальнішою, ніж його роботу в органах. І тільки ну, він намислив сказати, завдяки моїй роботі в органах і завдяки моїм книгам, ти жила в добрій квартирі та спокійно працювала в бібліотеці, як слаба Люба прошепотіла. Це було в цій самій кімнаті. Що саме нахилився він до Люби? Цю кімнату розміром 19 квадратних метрів із балконом, де в останні дні лежала хвора Люба Колись займав Кулевич Ну так, саме в цій кімнаті Скільки його речей вони носили на сміття І навіть маленький син допомагав Звісно, що був радісний клопіт І зробили ремонт, переклеїли шпалери І потім ще кілька разів робили ремонт У цій кімнаті була їхня вітальня Коли вони мали всі три кімнати Сюди з кухні носилися наїдки для господарств які сиділи за цим столом, який зараз підсунуто до стіни А Люба лежить на дивані, на якому сиділи численні гості Іваків А на цей балкон вони виходили курити після застілля Тут нічого не лишилося від Кулевича, хіба що стіни Лишилося, ось ця незнайомка лишилася І Люба вказала тримтячою рукою на добру репродукцію відомої картини в химерній рамочці А то його, ти певна, чи то наша Іра почепила? Я її запам'ятала ще відтоді. Розпускник, який запрошував дівчат і жінок на ніч, тримав у себе цю прекрасну даму. Тому, може, він її не купував? Подарували колеги на день народження, аби щось подарувати? Він мені сам розповідав, що купив незнайомку сам, що хотів її зустріти. І ти ще тоді заходила до його кімнати? І досить часто. Коли ти був на роботі, а він відпочивав перед нічною зміною. Тоді, коли вони оселилися в кімнаті цього помешкання, Іван Івак працював в архіві, ходив на роботу зранку до вечора, в суботу до обіду, в неділю вихідний. А Кулевич працював позмінно, тобто часто бував у дому в день, а працював вночі. Тобто, навіщо ти ходила до нього? Люба зітхнула. Саме те, що ти подумав. Відтоді, як цю кімнату займав лейтенант Кулевич, минуло чи не 40 років. Вони обоє були немолоді та хворі. Люба смертельно хвора. Але я ще не все сказала. Ти, мабуть, відпочинь. Тобі тяжко говорити, Люба. Ні, я скажу зараз, а ти послухай. Гаразд, кажи, кажи, Люба. Івану захотілося повернути зізнання Люби на жарт. Зрештою, відтоді справді минуло так багато часу. Він був кращий за мене, спитав він. І, Васю, я боялася його. Як Валерик засне, так він і шкребеться у двері. І казав Іванові не слово, бо буде зле і тобі, і йому. Так, той час для багатьох забувається, але не для нас, подумав Іван Івак і стиснув руку Люби. Відпочинь, Любо. Зрештою, він погано закінчив лейтенант Кулевич. І то ми зайняли його кімнату, а не він наш. І Васю, то він мені розповідав, чим ти був зайнятий на роботі. Про кімнату, мінус якусь там у підвалі, наприклад. От негідник цього разу Іван Івак обурився по-справжньому. Навіщо було мучити молоду жінку, в якої була мала дитина? І він же ж не мав права про все те розповідати. Він давав зобов'язання про нерозголошення, як і я зрештою, як і всі ми. А він не витримував і хильнувши декілька чарок, потякав про всі ті речі. Він розповідав, як усе це у вас було, і про мотузку, і про чахоли, і про підестал, і про вирок, і про сміла товаришів ногу. А імен засуджених він не називав? Ні, він не називав ніяких імен. Але він не витримував усього, що знав, тому пив, тому гуляв. «Ти його ніби жалієш», – сказав він хворій дружині з нотками неприязні в голосі. «А ми всіх вас жаліємо. А знаєш, яка в нас найбільша мрія? Той, кого не треба жаліти». То і хто сам жалітиме, іронічно спитав Івак, який жалів Любу і гріх їй скаржитися. Середньостатистична жінка країни Рад прожила суттєво тяжче життя, ніж вона. Але ж от як тяжко вона вмирає. Таємна мрія кожної жінки – це той чоловік, перед яким можна стати на коліна, але який не дозволить цього зробити, відповіла Люба. Але всіх таких, ви, випевне, перевішили. «І в якій це ти книзі прочитала, Любо?» – подумки спитав хвору дружину Іван Івак. «І навіщо ти ходила на танці до курсантів школи НКВД, якщо хотіла такого чоловіка?» «Я розумію, в юності не все розумієш. А надто, якщо юність припала на кінець сорокових Україні Ради». А в голос він знову пом'якшивши свій тон, сказав «Відпочинь, Любо, все це було так давно, це зараз не має ніякого значення. А що має значення тепер?» Твоє здоров'я, Люба, і ти неодмінно одужаєш У нашій країні почалися зміни на краще Люба помирала під час перебудови, яку тоді всі вітали А поки відпочинь, не нервуй, не згадуй тих часів Вони минулися назавжди І він підвівся від ліжка Люби Зачекай, я ще не все сказала Сядь і послухай То я повідомила ваше керівництво, що Кулевич розголошує заборонені дані І тому його забрали а перед тим з'ясувала, що в нього не було нікого. Ні батьків, ні сестри, ні брата. Таких складніше було змусити мовчати. Я знаю, Любо, кому ти розповідаєш. А ти заспокойся, все це було так давно. А щоб здати його, ми ходили в дім полковника Гібаряна. Пам'ятаєш його? Ми з ним познайомилися в санаторії в Криму. То чоловік Марієти, з якою я товаришувала тоді. Пам'ятаєш, як ми були у них в гостях на вулиці Толстого? Бідна моя. Іван знову сів на стільчик біля ліжка і взяв Любу за холодну руку. А підказала мені ідею, як позбутися Кулевича наша Ірина Васильівна. А вона ж була прибиральницею. Прибиральницею, прошепотів він. Саме зараз, багнувши якого ж типу, прибиральницею була їхня сусідка. Але він не став обговорювати, чи відомо це хворій дружині, яка продовжувала свою сповідь. Телебонь забув, а я добре пам'ятаю, як вона ревно відмивала нашу хату протягом кількох днів, як його забрали. І коридор, і кухню, і особливі місця спільного користування. Я ж тоді весь час був на роботі. Так, після його зникнення в нашому домі стало добре. Я це відразу відзначив, але не міг вимовити цього. Сморід зник, але в цій кімнаті він іще довго стояв, поки її нам не дали. Тут же були недоїдки. Сюди Ірина Васильівна потрапити не могла, але вона насипала під поріг цієї кімнати якогось порошку, і все, що було тут, висохло і перестало смердіти. І мене не пускала, казала, що вона знає, як прибирати, щоб все відмити, щоб ніяких слідів. До речі, Іване, пам'ятаєш, коли я пішла працювати, вона і надібавила нашого Валерика. Так він це пам'ятав. Він платив комунальній сусідці якісь гроші за це. І то вона, Іване, то вона трохи щось розповідала йому. Він переказував мені. Ще тоді? Та ні, вже зараз. Нарешті Люба сказала все, що хотіла. Вони довго мовчали, і він тримав її за руку. Стільки, скільки того хотіла вона, поки вона не задрімала. Люба ще прожила кілька днів після тої розмови то була єдина наша щира розмова за 40 років спільного життя. Ми жили добре, ми майже не сварилися, ми любили одне одного, ми багато подорожували разом по країні Рад, були разом навіть у Ташкенті і Самарканді, ми часто ходили разом до театру і на концерти, ми виростили двох дітей, які навчилися прекрасно обходитись без нас. А то чи не головний результат – батьківство і материнство. Ми разом дочекалися онуків і в родині сина, і в родині дочки. Але ми ніколи не вели справді щирих розмов. як прошепотів Валерій, перегортаючи сторінку в батьковому зошиті. Ірина Васильівна взяла гріх на себе, щоби зробити нам добро. Так я знав раніше матері, що вона була прибиральницею. Як плакальниця, що має оплакати всіх і жертв, і вбивців, Ірина Васильівна прибирала за всіма і нікого не судила. Що я розповідав тоді хворій матері, вже не пам'ятаю. Адже краще пам'ятається те, що розповідали нам а не те, що розповідали ми самі. Але всього того, що розповідала мені Ірина Васильівна, я пообіцяв нікому не розповідати і залізно тримав слово. То не було аж таке страшне блокування мовних центрів, як у випадку батька. Адже з Мариною я ділився тим, що довідався від Ірини Васильівни. І зараз можу говорити про це без будь-яких обмежень». Ларочку Ірини Васильівни згалтували радянські визволителі. Як вона сказала мені семирічному, десять радянських солдат насильно зробили її жоною. Всі дівчата, які там були, самі їм давалися, а Ларочку вони насильно. І вона потім умерла, кров'ю стікла. І Ірина Васильівна і ту кров відмила. І що їй лишалося робити? Цього тато, скоріш за все, не знав. А матері та ще й у перебудову. Я все це розповів бо якби вона була здоровою. Але вона була справді хворою, і я боявся сказати їй щось таке, що, як я думав, змусила б її ще більше страждати. Хоча вона й ставила мені несподівані запитання. Навіщо ти вирішила розповісти мені про все це, Любо? Спитав я в її останній день життя. Я тому захворіла, що тримала все це в собі стільки років. Люба поклала руку на свій кілька разів прооперований живіт. Я тяжко зітхнув. Якби ми вели щирі розмови, то певно тим паче не вижили. Ми все життя прожили у непроговореному просторі. Ми говорили про побутові речі, і в нас не було незгод. Про людські очі ми жили дуже добре. В нас завжди бували гості, в нас і в наших дітей. І неглибоке, хоча й веселе спілкування за святковим столом Створювала ілюзію, ніби в нас усе добре. Маскувала відсутність справжнього божественного контакту між нами, тими, хто давно став одною плоттю. У нас були друзі, які допомагали нам у біді, та яким допомагали ми. Але по-справжньому пережити біди можна було лише тоді, якби ми говорили одне одному про те, що нас мучило. Люба, напевне, ніколи ні з ким не говорила про свій тягар. Можливо, вона щось намагалася сказати Валерієві, а Ірочці вона нічого не сказала. Іван говорив з дочкою, вона розповіла б батькові, якби мати зізналася їй у чомусь незвичайному. Музика. Наступного року буде 10 років по смерті Люби. Чи приїде Валерій помянути її? І чи доживу я до тої дати? І чи допишу свою книжку? Я дуже сумую за Любою і думаю, а раптом свідобудову влаштована так, що ми зустрінемося там і поговоримо, щиро, добре поговоримо. І я розповів їй не те, що їй без мене розповів Кулевич, а розповів їй про Вальтера Фальке, про те, як він читав, що Мефістофель полюбляв картофель, і про Ельзу Карлівну, і про Марію Каламатну, і про Марічку Чималу, і про Магдалину Дмитрівну, кому як не їй. І хоча таке, здається, аж ніяк неможливе, я іноді думаю, що зумію взяти з собою туди те, що пишу зараз, і Люба це прочитає, як читала добрі книжки у своїй бібліотеці. Валерій відчув нездоладним бажання розділити всі ті почуття, які охопили його під час прочитання останнього бажання із близькою людиною. Послати дружині Марині скани сторінок цього зошита, щоб вона прочитала батьків текст до його повернення. В офісі тієї організації, яка запросила його до Польщі, для нього все зроблять, якщо, звісно, річ цей текст сканується. Із паперовими зображеннями, з яких не робився ні серекс, ні скан, утворювалось лише біле поле. Валерій уже мав справу, коли намагався зробити електронну копію із щоденників друга Марининого батька, що їх Хтось нібито виніс із таборів і передав на захід, і їх передали Марині так само загадковим чином, коли вони вже довго жили за океаном, якщо дотично до уламків країни Рад. Тільки коли Марина набрала їх від руки, то з'явилася незнищена копія щоденників. Але тільки на дисидентський щоденник виник в електронній версії, як миттєво десь загубився оригінал і текстовий файл втратив вагу історичної правди. Хоча, можливо, набув сутність позаісторичної істини. Чи не такий самий батьків зошит? Але, по сумнівом Марині було би цікаво прочитати його. І про дачу Хрущова, де вони тинялися молодими закоханими, і про сині вельветові джинси з канадською посилкою, і зрештою про все інше. І тут Валерій відчув, що саме зараз він хоче бачити не дружину, а сестру, яка значно більше знає про події, згадані в батьковій книзі, ніж його дружина. Марину її свекар цікавив невеликою мірою, тим паче, що вона з ним ніколи не жила. Значно більше цікавив її власний батько, який псував її крой якщо бути чесним, значно більше, ніж Валерію його. Наприклад, не дав їй вступити до філологічного факультету, мовляв, там навчаються лише дітки радянських вельможних паскуд. І Марина плювалася, але вивчала про ТОЕ тоє політехнічному, замість того, щоб добре вивчати іноземні мови та літератури. А чи здатен був батько Марини на чесну автобіографію? А може така ще десь спливе? Валерій не підтвердив свого сьогоднішнього виліту, отже й не полетить додому сьогодні ввечері, а натомість полетить денним літаком до Києва, на який ось є місця. Але чи на місці сестра? Вони не домовлялися про зустріч. Іра могла кудись поїхати з дому. А в нього немає ключів від батьківського дому. Ключів у механічному значенні. Не в метафізичному. Але в нього є ключі від його квартири у Святошині. Валерій знає, що там живе його племінник Михась. Платить прямі витрати, живе в безладі, що його залишили іваки, коли тікали з Києва від гибарянів. Перш ніж натиснути кнопку оплата, він написав сестрі на її сторінку фейсбуку в приватну пошту. Як вона дивиться, якщо він сьогодні прибуде до міста сірих будинків? Почитати пост Павла – це він так назвав рідне місто. Доля сприяла його несподіваному імпульсу. Сестра саме сиділа біля комп'ютера в себе вдома в сірому будинку і вмить відповіла братові. Це вже давно місто недоречних хмарочосів, а сірі будинки загубилися під ними. Прилітай, чекай. Давно пора. Ви слухали сторінки роману української письменниці Євгенію Кононенко «Останнє бажання», читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова «Музичне оформлення». Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко.